Dakot Israel Iisraeli minutid Tere hea pereraadio kuulaja, mina olen Peeter Võsu ja Eetris on Iisraeli minutid. Iisraeli Demokraatia Instituut avaldas möödunud nädalal uurimuse rahvaidentiteedist. Küsitluse tulemusel võib järeldada, et Iisraeli rahvas on uhkema rahvuse üle. Enamus Iisraeli noortest on parempoolsete vaadetega. Oma rahvus tunneb puhkust ligi 86% juhtidest. Palju vähem saab seda öelda araablaste kohta, kelle hulgas on neid vaid 38%. See arvijab ka kõvasti alla varasemate aastate keskmisele, mis oli 46%. Ennast parempoolsene identifitseeriva rahva hulk on olnud kasvutrendis läbi viimaste aastate kõigis vanusegruppides. Eriti kõrgel on see tõusnud 18% kuni 24-aastaste noorte hulgas, kus 73% peab ennast parempoolseks. Parempoolsed on ka selge seos religioosusega. Kõigis religioosetes gruppides peab selgelt enamus ennast parempoolseteks. Sekulaarsete inimeste hulgas jaguneb poliitiline maailmavaade enam-vähem võrdselt. 32% nendest on parempoolsed, 32% on sentristid ja 30% on vasakpoolsed. Usaldusriiklike institutsioonide vastu on viimastel aastatel langenud. Eriti palju on see langenud poliitiliste parteide, parlamendi, valitsuse, politsei ja ülemkohtu vastu. Parem on olukord kaitseväe ja presidendiga, kelle suhtes on usaldus langenud vaid pisut. Usaldusriigi suhtes võib olla madal seisus seoses viite valimistega viimase kolme ja poole aasta jooksul, samuti seoses mitmed konfliktidega institutsioonide vahel. Nii eelmine kui ka praegune president on pälvinud rahvapoolt väga suure toetuse ja usalduse. Küsitluses küsiti ka arvamust Iisoi riigi kui demokraatliku riigi ja juudi rahvusriigi kohta. Sooviti arvamust, kumb komponent on nende arvates olulisem, kas olla juudi rahvusriigiks või demokraatlikuks riigiks. Religioosed gruppid pidasid olulisemaks, et nende riik on juudi rahvusriik. Ortodoksidest pidas rahvusriiki tähtsamaks 25%, rahvusreligioosetest 77% ja traditsioonilisest religioosetest vastanutest ligi 59%. Sekulaarsetest vastanutest pidas 51% olulisemaks demokraatiat. Nendest vaid 15% pidas rahvuslikust tähtsamaks ja 31% mõlemad faktorid võrdselt oluliseks. Veel ühe olulise aspektina käsitleti rahu ja julgeoleku küsimust. 80% vastanudest arvas, et rahu ja julgeoleku küsimused tuleks lahendada juudirahva enamuse tahet arvestades. Majandusküsimustes pidas 60% vastanutest oluliseks, et arvestataks rahva enamuse tahtega. Parempoolse võidukäigust Iisolis andis märkuga viimaste valimiste tulemus, kus tristlikud ja parempoolsed erakonnad said ligi kaks kolmandiku häältest, mis on nende suurimaks võiduks läbi Iisoli riigi ajaloo. Avaliku diplomaatia minister Proa Galitistel ad Adbarian, kes andis oma ametivaande möödunud nädala esmaspäeval, ütles, et tema kõige olulisemaks sõnumiks nii siseriiklikult kui ka väljas pool on väljendada fakti, et Iisrael ei ole ühtegi ala okkupeerinud ja seega ei ole okupant. Ta ütles, et Iisrael peab palju valjemini ja selgemini väljendama juudi rahva iitsetest seostest Iisali maaga. See paneb kogu temaatika õigesse perspektiivi, ütles ta. Minister Adbarian ütles, et Piibel on juudi rahva ja Iisali maa vahelise tehingu dokumentiks, seda eriti juude ja samaari osas. Paljud ei tea neid asju, mis tõttu tuleb sellest rääkida. Eriti suures teadmatuses nendest asjadest elavad araablased, ütles minister. Proua Adbarian rõhutas, et pole teist võimalust, kui asju selgitada. Vasaku pakutud kahe riigi tekitamine ei ole teostatav, vaid selle üritamine oleks ohuks kogu riigile. Kaasas toimuvan elust, enesest võetud näiteks selle kohta, kui alade loovutamine viib. Erakondalik kuud kuuluv avaliku diplomaatia minister Jan pidas ainu võimalikuks teeks jätkuvalt arendada suhted sõbralike Araabia riikidega ja ka nendele oma positsioone tutvustada. Ta kiitis peaminister Netan Jahu saavutusisel suunal. Mitmed araabia keelsed kristled, kelle hulgas on ka palju etnilisi aramealesi, toetavad integratsiooni Iisraeliga. Mõõdunud nädalal edutati taas üks nende kaitseväelastest majori auastmele. teenistust peavad mitmed nende seast parimaks võimaluseks Iisraeli ühiskonda integreerumisel. Araabia rahvustest Iisraeli kodanikel ei ole kohustus teenida Iisraeli kaitseväes, neil on võimalik minna vabatahtlikena aega teenima. Üha rohkem neist on seda ka tegemas. Mõni aasta tagasi toimus suur muudatus Araabia keelsete kristlaste osas. Mitmed neist taotlasid oma rahvusidentiteedi muudatust, soovides olla araamealased, nagu nad ka etniliselt on. Iisraeli riik nõustus sellega ja nad said selle kohase märkega oma passidesse. See on väga oluline nende jaoks, kuna Araabia ühiskonnas eeldatakse, et vastavalt rahvusele peab olema ka usutunnistus. Araablastel tuleb enamuse arvates olla islami usulised, kes üritab seda muuta, satub kindlasti raskustesse ja tagakiusu alla. Seda ka kõige paremal juhul. Halvemal juhul võib ta saatuda ka füüsiliste rünnakute alla või saada kogukonnast välja heidetud. Araabia ühiskonnas teeb see elu väga keeruliseks. Sõltuvalt olukorrast võib ka nende elu saatuda ohtu. Et seda ei juhtuks, võtsid palju nende seast oma iitse etnilise identiteedi, aramealane. Aramealastelt ei oodata, et nad oleksid islami usulised, kuna nad olid osaks alt hulgas. Nii siis neid ei saa keegi süüdistada islami usu hülgamises, usu vahetamises ega muus sarnases, mis on lähisidas muslimite poolt taunitav. Aramealased on viimastel aastatel võtnud seisukoha, et tugevdada oma suhteid Iisali valitsuse ja juudi rahvaga. Selleks on head mõju avaldanud nii valitsuse poolne tunnustus nende rahvusidentiteedile kui ka nende üha sagenev Iisali armeeteenistusse minek. Lisaks sellele on mitmed nende vaimulikest juhtidest välja toonud nende ajaloolised suhted juutidega, seda juba alates Abrahamist, kes pärines aramealastest ja rääkis aramea keeles, kuni Jeesus aegse juudi rahvani, kus aramea keel oli samuti üheks rahvapoolseks suhtlusvahendiks. Kuna aramealased olid koos juutidega ka algkristlaste hulgas, siis ka ühine usk annab neile ühise kuuluvust tunde. Seda kõik on viimastel aastatel mitmed rahvajuhid neile õpetanud ja tundub, et see on head vilja kannud. Selle nähtavaks osaks on nende üha suuremate hulkadena vabatahtlikena Iisali armeedienistusse astumine. Osaks sellest on avalikusele nähtav ka, kui nende seast tuleb aegajalt kõrgeid ofitsere. Surnumere äärsetes koobastest toimunud arheoloogilistel väljakaevamistel leiti vana Rooma aegne münd, mille ühel küljel oli Tatlipalmi kujutis ja nimi Simon ning teisel küljel Viinamarja leht ja tekst Iisraeli vabaduse teine aasta. Tegemist oli par kohpa üles mündiga, mis toimus issand aastal 132-135. See oli viimaseks juutide ülestõusuks Rooma võimu vastu, kus loodeti taastada iseseisvus, kuid mille Rooma võimud küll suuri kaotusi kandes, kuid siiski maha surusid. Nimi Simon Mündil tähistab ülestõusu juhti Simon Parkohpat. Parkohpa ülestõusu järgselt nimetas Rooma keiser Hadrianus Iisraeli maa palestiinaks. Seda nime kandis see esialgu Rooma provintsina hiljem erinevate maade asumaana kuni Iisraeli taas rajamiseni. Nimi Palestiina tähendas filistide maad, mis anti Iisraeli põliste vaenlaste auks ja märgiks, et Iisraeli maa oli lõplikult alistatud. Selle maaga seostuvat rahvust ei ole sinna läbi ajalo kunagi tekkinud. Kuna filistid olid juba varasemalt rahvana hävitatud, ka ei olnud sellest kunagi muud iseseisvalt riiki tekkinud, mis tõttu Jeruusalem ei ole olnud kunagi ühelegi riigile pealinnaks, kuni Iisrael 75 aastat tagasi taas loodi ja 1967. aastal Jeruusalema oma pealinnaks ühendas. Iisraeli minutid. kukulsite saada tiisvali minutid, mi olen saat j juh Petervõsu. Mies kagui ka Se o viimuba laila Le miimsketimelt to veaava. Et hatikva ki et se me condição